Zandai, hamburgon, hamburgon dago, oh, hamburgon eta, oh, eh, hey, ipakoneko, zeru batide dira, izugarrizko irudia, zerua urdina gorria, e, bueno, e, ez dakit mundura, munduan horrentzari joan, baina hemen, unta daukago daukagu, otxal erdian, eta loreak gortxo e, daude ateratzen, eta, bueno, ez dakit, e, ez dakit, hau, e, esan bezala olegno la vocat duen. Eh, bai, Inauteria telegaturtu ditugu estar esta eh en Hamburgo un espacio de ere, baina, vaya, bueno, en Mautri en el colonia de ta eh este Sendai nospatzen da eta Inauteria izaten da, ba, kritika azaltzeko ere eh e, garai e, askotan gizarteari kritikariten ez zion askok baina outeritan ateratzen du bere bere forrostazunak eta bueno gaur hemen inauterien kolorean kritika egin nahi biogu eta nori ba, ba nola dizkolego ba kapitalismo ari adibidez ba gaur aipatzen iritsuet eta adibidea ezik ezta baina Austrian, Austrian ematen da urtero e, ba mancha edo lotxagarri tituloa edo irabasten duen enpresari ematen zaio bai eh, sari bat eh, urtero eh, egoten izaten da hauteskundea eh, osea hautaketa bat eh, edo sinek voto eman dezake eta gero ai, aukeratzen da zein den hautengo eh, enpresadik e, bon, lotxagabekoena, eta esango bon, dugu kapitalismoaren lotxagabekariari emango digu lagu, egingo digu lagu, gaur da oipa mena. Nozki oso zaila dela, holtuko fenugara epatzea, ez dalako bat. E, segurazki gude gu denoi buruatzen zaizkigu mila eta milaka enpresa, segurazki ere, edo agien ere, guk gertu ditugunak edo guk lan izan dugunak edo, Emena ipatuko ditugunak, handiak dira eta agian ere ezagunak zaitzigu. E, saria irabazi duena, ez dakitiz, e, enpresaren izena ezagutuko duzuen, Andritz Hidro izena du, baina, segurazki ezagutuko zutena da, enpresa hoizan dela, e, Txinako urtegi baten proiektu erraldo jan, parte hartu da. Ertzutegi zango e, urtegiaren izena gaizki ateako zaiztelako baina bueno, hem, urtegi honek e, uste ur, du e, mugatzen du e, uraren e, iturria e, zenbait personentzat eta mugatzen du ere Arra, e, ...arrantza egiteko aukera mekong izeneko ingurunean. Irogei milioi persona dira, hortikan, e, bueno, beren bizimodua edo izaten dutenak... ...ere janaria ere, uretatik ere ateratzen dutenak... ...eta, bueno, enpresa honek turbinak e, ere ikitzen ditu... ...eta turbinak eraman ditu e, txinako urtegi proiektonetara... ...eta orain beste taso badauka... Brasilean eta Brasilean ere beste olaku, egin, ondibat adibira e, bai, e, prestatzen eta di hauen atzean Andritz Hidro Enpresa beraz honi lotxagabe tituloa emango diogua enpresa honi baina eta bakarra eta bueno jarraituko dugu agian ere eta agian gure buruei ere pixka bat e, e, ba, atentzioa edo behitzeko ez da ez ere ez da, e, une txarra gogoratzeko e, denok badugula, atzutan horretan parte, eta hor daukagu, Apple edo zagartxo, eta zagartxo horri ere, eskalatu zaio, ba berak erabiltzen dituen zutenpresak edo, ez da, ez te, taiwanen direnak, taiwaneko langileak, zutenpresak ogen langileak, Ba, eh, ba, gizakiaren modukoak ez diren lan balddintzetan ari lanean eta hori dena sagartsoaren izenean. Zein daukagu honek ez du baean saria jaso, eh? asko direlako honi eh, kompetentzia edo leia egiten diotenak. E, irabazi duenarit irabazi dueen beste enpresa bat txikia da, segurazki ez dugu ezagutuko, Ne, bueno, Antzerkia va a holding, Antzerkia austrian, segurazki diren euroda, es dute baina eh Antzerki honek eh ba la, la, la, la, la, la postu zituen eh, acomodadore, o dire eta nori enfinición va ba, eh, acomodadore hauek eh eta antolatzeko eh, lana ba holako zuten empresa bati ere, eta firma honen izena da g lau s Ez dakit ezagutentuten, baina firma honek Sudafrikan, Sudafrikako gartzeletan, bere langileak ditu eta hauek elektrosokak eta berrigorrezko e, injekzioak eta ezartezkiete honen langileak ge, lau, es, enpresako langileak Sudafrikako gartzela batean e, ezartezkiete e, derriborrezko injekzioak eta elektrosokak bertako presoei. Beraz, enpresa... enpresa honi ere... wau, wow, lotxagare! Eta, bueno, jarraituko renuke, jarraitu dezakegu lista honekin, gogoratu, nahiko nituzke, hemen kampaina haundi bat ere dalako, ba, asko dide enpresak eta hemen izenak ez ditu, aipatuko baina bertan ere bert, batzuk, eta zuek ere hor ditu zue batzuk, ba, e, armak gatu e, sa, e, eta saldu, eta batez ere, exportatu egiten dutena. Azken batean, enpresa guzti hauek idabaztut dute e, beren armen esportazioarekin. Alemanian orain, e, mugimendu sozialetatik edo mugimendu itar mugimenduetatik edo martxan jarrira berriz, ere askotan egin benbezela, zartu nara, ba, armen esportazioa sartzeko, eta, bueno, hemen alemaniak e, berriki oso leku aurrera du ba, rankinean. Beraz, hemen ere, salak armak saltzen dituzten eta esportatzen dituzten oiei. Eta, bueno, beste anekdota bat, baita ere, kapitalismoaren lotxaga berkeria gondian jartzen duena, Ba hemen herri e, txiki batean edo agian irit hiri iri bada, ezdakit e, ez dut ezagotzen hemen Alemanian e, zirulagunek lagunek e, lapurtu zuten e, kontaina be goretan eta botatzen den e, janaria. Hor e, zegogon supermerkatukate bat eta hoi horrek botatzen ditu askotan egiten den bezala, e, botatzen ditu elikagaiak e, konten da ba ba da de data edo hori dela eta eh bueno mordoa que ta dira zabarreko transportatzen direnak hiru lagun hauek eh ekologista talde bateko kideek eh gaurrera daman zuten eh ba, bueno, e, ba, hori lehik gaiekin egiten den protesta ba. eta bueno kontendore hauetara iristeko baina bat baten gainetik izan zuten, eta hau dela eta enpresak e, epaitegira eraman ditu, eta fiskaliak eltzen zuena, hiru iru idarrete, gartzela, zigorra, edo, bueno, dirutan lau eta bostean euro buruko, e, ba, bueno, azkenean alako zaraketa bat egiteagatek. Zorionez, etzegoen frogarik, eta, bueno, gure laguna hori, edo eh, laguntza, tartzen dituguna hauek, eh, libre geratu dira. Baina hemen ere, eta hor ditugu zermarkatu kateak, eta hor ditugu zaborratara elikagaiak, zentituzten guzti hauek, hau ere buu Ba bueno, hemen gure kronika aurkoa, eta inauteriak ondo pasa, agian, mozorratuta edo, ikusiko behar.